Тим часом на березі ріки розіслали килими, принесли вина та добрих страв. Пили, їли і співали грузинських пісень. І я не відмовлявся ні від страв, ані від вина, і, правду кажучи, помітно сп'янів. Чомусь мені так сподобався лисий бухгалтер, що я, не маючи чогось іншого, подарував йому носову хустку, і він із підкресленою поштивістю витирав неї піт на своїй лисині. Атмосфера була невимушена і дружня. Але душею я до земляків-художників, бо в колгоспі було дуже багато загадкового. Ну, скажімо, о ті будинки, які підіймалися терасами по всьому Міжгір'ю. Серед них не було жодного одноповерхового, всі два, три або і чотириповерхові. Від мене не ховалися з тим, що після виконання державної поставки помаранчевих колгоспники отримували залізничні вагони і везли свою продукцію, куди хотіли до Архангельська, Пермісловом, туди, де кожний мандарин був на вагу золота. Лавровий лист здавали просто до гастрономів і отримували гроші готівкою. Все це робилося легально, жодних порушень закону тут не було. Безумовно, я заздрив грузинам. На багатьох їхніх садибах налічувалося до трьохсот мандаринових дерев, отже було чим завантажувати вагони, які їм офіційно надавала держава. Та мені муляла невідгадна загадка чому тут так багато героїв соціалістичної праці. Але розгадати її того дня не вдалося, бо поговорити з колгосниками мені так і не дали. Після пишного обіду і доброї хванчкари відвезли додому просто до рук Євгенії. А в неділю мене розшукали дніпропетровські художники. Я запросив їх до Кобулецького ресторану і дуже пошкодував із того вчинку, бо харчували там погано. Та мої нові знайомі були звиклі до того, що громадське харчування в Грузії не в Пошані і перебуває на низькому рівні. Втім, де воно в Пошані перебуває на рівні високому? Наше громадське харчування – загальне громадське лихо. Сидячи в цьому незатишному ресторані, земляки розповіли мені про колгосп імені Ворошилова. Те, що так старанно приховував голова. Виявилося. Що в цих екзотичних краях ніколи не бракує заїжжих дівчаток з Івановської області та інших північних регіонів Росії, але здебільшого їдуть чомусь саме іванівські дівчата. Що їх жене туди? Злидні. Це репутація їхньої області як краю довічного дівування, женихів там не діждеться. Так чи інак, а вони тікають звідти світ за очі. Звісно, річ, утікачів найбільше приваблює південь і треба сказати, тут їх не цураються. Дівчата потрапляють у найми до заможних господарів, котрі є членами колгоспу. Райком не бажає помічати, що замість одного члена колгоспу на чайну плантацію виходить троє, а то й четверо сторонніх дівчат. Безумовно, вони роблять більше, ніж один законний колгоспник. Усе, що зроблять новітні наймити, записується на його ім'я. Отже, державу ніби ніхто не обдурює. Вона одержує чай, а колгоспники з колгоспу імені Ворошилова – Зірки героїв за високу продуктивність праці, а героєві і море поколіна. На колгосній плантації він не з'являється, бо 200 або й 300 мандаринових дерев у власному саду потребують рук, а рейси з помаранчевими до далеких країв часу. Художники були так обурені цинічним гандлюванням у колгоспі імені Ворошилова, що крізь сльози благали мене написати про це до газети Правда. Можу визнати, що я нікуди не написав, адже історія була настільки неймовірна, що правда, звичайно, такого матеріалу не надрукувала б. Спиняла мене й думка. Про це мусив писати грузин, а не українець. Молоді художники настільки побивалися за дівчат, які виходили на роботу замість псевдогероїв, вони зрештою робили це добровільно і отримували за свою працю далеко більше, ніж мали б там, звідки приїхали. Як їх гнітило те, що десь у глибинних надрах самої держави в її суспільній субстанції була закладена кривда. Гнітило це й мене. Ми вірили, що живемо в країні високої справедливості, а окремі злочини недоладності – то родинні плями капіталізму, які треба всіляко виводити. Так нас навчали, і так ми звикли дивитися на радянську дійсність. Більше я ніколи не чував про це подружжя художників. Вони мене теж не шукали, мабуть тому, що не виправдав їхньої надії. А час скотився вже без Сталіна, та людей не полишало відчуття тимчасовості, нереальності такого стану. Здавалося, вождь ось-ось повернеться, аби взяти владу до своїх рук, бо сама країна зробилася без нього якоюсь несправжньою.